Kapitola 14. Skryté město Přestože mě řádně naštvala ztráta času při pátrání po Elodnových knihách, slušně jsem se díky té zkušenosti zorientoval v archivu. Nejdůležitější bylo pochopení, že archiv není jen sklad plný knih. Archiv se podobal jakémusi městu. Měl své silnice a klikaté ulice, uličky a zkratky. Právě tak, jako je tomu u měst, v části archivu kypěl čirý ruch. Ve skriptoriu stály řady stolů, kde se archiváři lopotili s překlady nebo přepisováním vybledlých textů do nových knih čerstvým tmavým ingoustem. Třídírně byl vždycky pěkný bzukot, jak archiváři prohlíželi knihy a vraceli je na police. Ve všivárně to naštěstí nebylo tak hrozné, jak by se dalo čekat. Jednalo se o místnost, kde se prováděla dekontaminace nově získaných knih před jejich zařazením do sbírek. Tvorů, kteří mají rádi knihy, je spousta, a někteří z nich požírají pergamen i kůži, jiným chutná papír a klich. Červíci jsou ten nejmenší problém. Poté, co jsem vyslechl pár vilémových historek, netoužil jsem po ničem jiném, než si umít ruce. Knihovnické loupě, vázárna, štůčky, palimpsety tam všude bylo rušno jako v úlu a hemžilo se to tam tichými, hodlivými archiváři. Ale jiné části archivu byly všechno možné, jen nerušné. Například přijímací kancelář byla maličká a bládla tam trvalá tma. Oknem jsem viděl, že celou jednu stěnu tvoří obrovská mapa s vyznačenými silnicami a městy, tak podrobná, že připomínala zašmodrchaný stav. Mapu pokrýval průzračný lak a voskou tuškou do ní byly vepsány poznámky, týkající se zvěstí o žádaných knihách a poslední zprávy o pohybu nákupčích. Svazky připomínaly rozlehlé veřejné sady. Každý student sem mohl přijít a číst si knihy uložené na policích. Nebo mohl předložit požadavek archiváři ve službě a ten by se s vypravil do regálů, aby našel, nely přímo onu knihu, tak alespoň něco blízce souvisejícího. Ale převážnou část archivu tvořily regály. Tam knihy skutečně žily, A právě tak, jako ve městě, tu měli dobré i špatné adresy. V dobrých čtvrtích bylo vše patřičně uspořádáno a zaneseno v katalogu. V těchto místech čtenáře záznam z katalogu dovedl ke knize přímo jako napřežený prst. Potom tu byly špatné čtvrti. Některé oblasti archívu byly zapomenuté nebo zanedbané, nebo prostě příliš obtížné, aby se s nimi dalo v dohledné době vypořádat. V těchto místech přetrvávalo rozmístění svazků podle starých systémů nebo tu neplatily žádné katalogy. Našli se tu celé stěny s policemi plným mezer, jako po vypadlých zubech, kde dávno zmizeli archiváři vykradli starý systém ve prospěch Nového, jenž byl právě v módě. Před 30 lety se celá dvě patra dobrých čtvrtí změnila ve špatné, když vzbouřená frakce archivářů spálila Larkinovi záznamy. A pochopitelně tu byly dveře se čtyřmi pláty. Zajmství v srdci města. Procházet uličkami v dobrých čtvrtích bylo příjemné. Bylo příjemné jít si pro knihu a najít ji přesně tam, kde mě nabít. Pohodlné, rychlé. Ale špatné čtvrti mě fascinovaly. Knihy tu byly zaprášené a nepoužívané. Když jste některou otevřeli, mohli jste si přečíst slova, na která už celá staletí nikdo nepohlédl. Mezi brakem a odpadem se tu skrývaly i poklady. Právě v takových místech jsem pátral po čandrínech. Věnoval jsem hledání hodiny a dny. Mezi důvody, proč jsem přišel na univerzitu, tvořila velkou část potřeba objevit o nich pravdu. Teď, když jsem konečně měl přístup do archívu, jsem se snažil dohnat strecený čas. Ale přes dlouhé hodiny pátrání jsem neobjevil téměř nic. Měli tu pár knih, pohádek pro děti, které popisovaly drobné vylomeniny čandrínů, jako skysnutí mléka a ukradnutí koláče. Jiné knížky je představovaly jako démony v aturských divadelních moralitách. V těchto příbězích se našly roztroušené útržky faktů, ale nic, co bych už nevěděl. Čandríni byli prokletí. Znamením jejich přítomnosti jsou modré plameny, hniloba a rezivění, chlad ve vzduchu. Můj lov komplikovala skutečnost, že jsem nemohl nikoho požádat o pomoc. Kdyby se rozneslo, že trávím čas čtením pohádek, Nijak by to mou pověst nevelepšilo. A co bylo důležitější, dobře jsem věděl, že Čandríni krutě potlačují každou informaci o své existenci. Vyviraždili mou společnost proto, že o nich můj otec psal píseň. V Trebonu pobyly svatepčany, protože někteří z hostů zahlédli jejich obrazy na starožitných čbánech. Vzhledem k tomu všemu by jistě nebylo nejmoudřejší někde o Čandrínech vykládat. Takže jsem prováděl vlastní průzkum. Po mnoha dnech jsem se vzdal naděje, že bych objevil něco užitečného, třeba knihu o čandrínech nebo dokonce monografii. Ale pokračoval jsem ve čtení a doufal jsem, že někde narazím na skrytý drobeček pravdy. Jediný fakt narážku cokoliv. Dětské knížky však neoplývají podrobnostmi, a detaily, které jsem našel, byly zjevně vymyšlené. Kde žijí čandrýni? V oblacích, ve snech, v zámku z cukru. Jak se projevují? Hřměním, pohasnutím měsíce. V jedné pohádce jsem narazil na zmínku o duze. Kdo tohle mohl sepsat? Proč by se děti měly bát duhy? Hledat podle jmen bylo snažší, ale všechna byla očividně ukradena z jiných zdrojů. Šlo téměř výhradně o jména démonů, uvedená v knize cest, nebo z divadelních her, především z Dionyky. Jeden až nechutně alegorický příběh Chandrini nazýval podle sedmi slavných vladařů z dob Atudského impérie. U toho jsem se alespoň krátce trepce zasmál. Nakonec jsem objevil tenký svazek zvaný Kniha tajemství, zahrabaný mezi mrtvými knihami. Byla to podivná kniha, uspořádaná jako bestiář, ale napsaná jako slabikář pro děti. Obsahovala obrázky pohádkových tvorů jako obři, různá strašidla, trolové, denerlingové. Obrázek byl u každého hesla a spolu s ním krátká veršovánka. Přerozeně, že u Čandrínů jako u jediného hesla obrázek chyběl. Místo něj tu byla prázdná stránka orámovaná ozdobnými ornamenty. Doprovodný veršík neměl valnou hodnotu. Čandríni světem putují, však stopy nezanechají. Hlídají si svá tajemství, však nekoušou a nezuří. Nedělají moc povyku a nespůsobí paniku. Šlehnou jak blesky na nebi, neboj se, nejdou pro tebe. Číst takové nesmyslně popuzovalo, ale jedno už mi bylo zcela jasné. Pro zbytek světa Čandríni představovali pouze postavy z dětských pohádek. Nic víc než vrávory či jednorožce. Já samozřejmě věděl něco jiného. Viděl jsem je na vlastní oči. Hovořil jsem s černookým uhlíkem. Spatřil jsem halyak se se stínem kolem hlavy. A tak jsem pokračoval ve svém bezvýsledném hledání. Nezáleželo na tom, co si myslí zbytek světa. Znal jsem pravdu a nikdy jsem nebyl z těch, kdo se jen tak vzdávají. Vpravil jsem se do rytmu nového učebního období. Podobně jako dřív jsem chodil do hodin a hrál u Ankera. Většinu času jsem ale trávil v archívu. Toužil jsem po něm tak dlouho, že mi pokaždé připadalo jako zázrak, když jsem mohl projít jeho předními dveřmi. Ani to, že jsem stále nenecházel žádná fakta týkající se čandrínů, mi ten zážitek nestrpčilo. Jak jsem se vydával na lov knih, stále víc mělákali jiné, které jsem náhodou našel. Rukou psaný medicinální herbář s obrázky různých rostlin vodovými barvami. Malá čtvrtarchová knížka se čtyřmi hrami, o kterých jsem jak živ neslyšel. Mimořádně podmanivý životopis Hevereda Ostražitého. Trával jsem v čtenářských doupatech celé odpoledne, vynechával jsem jídlo a zanedbával přátele. Najednou jsem býval poslední student v archivu, když archiváři zamykali dveře. Klidně bych tam přespával, kdyby se to smělo. Ve dnech, když jsem měl příliš plný rozvrh, abych si mohl dovolit delší čtení, jsem se prostě v přestávkách na pár minut prošel v regálech. Nová volnost mě tak pobláznila, že jsem se mnoho dní nevypravil přes řeku do Imre. Když jsem se vrátil k čedivému muži, nesl jsem si navštívenku vyrobenou z kusu pergamenu. Myslel jsem, že by denu mohla pobavit. Ale když jsem tam došel, upětý vrátný v halemi mi sdělil, že ne, nemůže mou na doručit. Ne, ta mladá dáma už tu nebydlí. Ne, nemůže pro ní převzít žádný vzkaz. Ne, neví, kam odešla.